Той візит їх такий добре розколошкав. А тут ще й оперативника чорти вхопили. Мурат похитав головою. Тоді притулив бінокль до очей і знову почав оглядати площу. Вона цвіла знаменами і транспарантами. Цього разу, щоправда, пурпурового кольору, рідше червоного з голубим, а синьо жовтих бару не було зовсім. «Ні», – озвався Мурат – підкручуючи коліща та бінокль. І трохи помовчав, певно вловивши щось у фокус. «Ні, для них це оказія, якої більше не буде», він повів біноклем у бік. «Ага, ось і наші під'їхали. Так, бригада з Дніпропетровська. Ну, люду вже досить. Не забагато, поспитав я із сумнівом. Сотню командус, а хто знає, чи діла й для десятьох станів. Мурак промовчав. Добігала четверта. День був понурий, і розмити небо насило пропускало якесь зівбоге біля Стесяєву. Такої днини, подумав я, мемохідь, такої днини найліпше бавитися з якоюсь гарною дівчиною, чи на сам кінець пиячити. Що думали оті сто з гаком командос, Здоровезні, винятково треновані харцизяки, переважно з колишніх десантників і морських піхотинців. А ще ж у резерві була ударна група під орудою дядька Пацюка, озброєної бойовими автоматами. Що вони там собі думали, я міг приблизно уявити. Вовляв, буде робота чи ні, а грошики заплати. Ще й нема літ, треба сказати. Не втямлю. Озвався я, скоса, бликуючи на Мурат. «Не втямлю я цього задуму. Чому вони обрали цей комуністичний мітинг?» Мурат замислено зважив на долоні бінокля. «Думаю, це провокація. Він дивився на мене, але в притул не бачив. От тільки не знаю, як її проведуть». Я не дав обличчю розумного вигляду і, не знаючи, що б то зробити, ще знову підняв біноклі і почав розглядати площу. А їхні люди стягуються, від при близької сутички в мене ж руки засвербіли. Та й добісови ж мами їх нині. Диви, я навів фокус чіткіш. Машина з відеокамерою. Скажи лишень. де, зацікався Мурат. Так, так. І навіть ще одна. Хм, значить, так і щось готується. Його обличчя спохмурніло. Треба когось послати, щоб задавив ці камери. Не вистачає тільки, щоб ми засвітились. Він трохи подумав, тоді добув рацію і тричі з різними проміжками послав умовлений сигнал. Відкрито перемовлятися не було сенсу. Більш ніж певно, що всі діапазони прослуховувалися. За кілька секунд рація уривчисто задзуміла. Спускаємося, буркнув Мурак. Усі на місцях. Малевича не видно. Ну, та війни буде не скоро. Ми збігли вниз і через хвіртку в огорожі вийшли на Майдан. Людей було небагатсько. Над тренованим зором я вихопив з юрми жменю фанатиків, котрі стовпилися довкрух автобуса з гучномовцями. Решта ж були просто собі роз'яви, котрі одні робити, робити тинялися майданом та ще стовпичило сотні зотри якихось аж наче сонних робітників, котрих нагнали сюди за рознарядку з райком. Що й казати, мітинги давно всім набили остком. Харчі в крамницях не більшало, а на зборищах, як демократичних, так і партійних, усе лунали якісь незрозумілі фрази і готових рецептів не давав ніхто. Деструктивні елементи, які ставлять собі за мету розвалити наш спільний дім, Союз Радянських Соціалістичних Республік, не допустимо цього, товариші, сепаратистські кола руху ОРП, а надто ж таких відверто фашистських угруповань, як міжпартійна асамблея, Українська національна партія, повинні дістати належну оцінку не лише трудящих України, не лише всієї прогресивної громадськості світу, а й органів прокуратури та суду.